Fyrsti kapli Törninn í kóngulskarði Sómi reis upp á gólfinu og var aumur sem snöggvast skildi hann ekkert í því hvar hann væri en svo skall öll og örfandingin aftur yfir hann þannig að hann í kolamirkri við undir dyr orkavirkisins járðslegnar hurðirnar voru læstar hann hlaut að hafa skollið á þeim og rótast við höggið en gerði sér enga grein fyrir því hver lengi hann hefði leiði þar. Áður hafði verið sjóðandi reyður, örvinglaður og ofsafingin, nú lág hann hér skjálfandi og kaldur. Hann skreiði aftur að hurðinni og lagði við hlustir. Langt fyrir innan þóttist hann heyra óm af röddum orka sem voru að rópa, hann brátt þögnuð þær eins og þeir hirfu úr heyrmáli og allt var hljótt. Hann fann til í höfðun eftir höggið og fast hann sjá draugaljós í myrkrinu. Það reyndi allt hvað hann gata að róa sér niður og hugsa af skynsými. Eitt var hann honum strax ljóst að það var ég vonlaust fyrir hann að komast inn í orkavirkið um þessar dyr. Hann geti þurft að býða marga daga, áður væru opnaðar og hann gati ekki beðið. Tíminn var svo hræðilega dýrmættur. Engin ef við komst lengur að hjá honum hvað honum bæra gera. Hann yrði að bjarga húsbónda sínum og farast ella í tilraun sinni til þess. Það er eins líklegt að það verði minn bana bytti og kannski er það líka léttbarast að hlutskiftið hvort sem er, sagði hann kaldhænislega við sjálfan sig. Svo stakkan sting í slíðurinn og sneri við frá játsleiknu hurðinni. Smán saman fálmaðan sig til í baka í myrkrinu eftir göngunum, hann þorð ekki að bregða upp á og meðan hann var að reyna glöggva sig og allri á allirri atbyrurrásinni síðan þeir fróðir lögð á staðfrá vegamótonum. Hann veltið í fyrir sér hvað Einhver stara nættulegið milli tveggja daga, hugsaði með sér, en hann hafði mist alla tölu á dögunum. Hann var í landi myrkust þar sem dagar heimsins virtust glindir, og í þessu landi myndu líka gleymast allir sem þangað leytuðu. Skildu þeir nokku tíman hugsa til okkar, sagði hann, og skildu þeir ekki bara hafa það rólið þarna fyrir handan? Og hann veiði hendinni fram fyrir sig, en var svo áftavildur að það sem hann hélt að veri í vestur var í rauninni sögur. Lengst í vestri var hádegi á 14. degi mars mánadar, að er íntali hér og að þeirri stundu var Aragorn einmitt að hefja siglingu svarta flótans frá konungshöfnum og að kátur að ríða með jóherránum niður frá steinvættadal, meðan loga tungurnar risu yfir mínastýrið og pípins á vitferinguna kvikna í augum dinnþórs. En mitt í öllum þessum ósköpum og ókta leitaði huguð þeir að stöðu til fróða og sóma. Þeir voru engan vegin glemdir, en þeir voru utan allrar seilingar og engin hugsun gætt veitt sóma hamfast sinni nokkra hjálp. Hann stóðu hann alveg einn og yfirgefinn. Aftur kom hann að steinhurðinni í orkagöngunum og með því að hann fann ekki enn lokuna eða boltan sem læsti henni, klifraði hann sem fyrr yfir hanna og létt sér falla mjúkt til jarðar hinu meginn. Svo lætist hann að útgöngunni á skelluganginum þar sem slitrudnar af grottalegum vefennar bærðust og flöktu enn í köldum loftströminum. Soma fannst súurinn kaldur eftir að hafa leiðið í eitruði myrkrinu fyrir innan, en reyna loftið resti hann og hann skreiði varlega út. Allt var ískyggilega hljótt, ljósi varla meira en í kvöldrökkrið. Eymirjuna miklu uppfra Mordor lagði til vesturs og fór lágt yfir í þéttum hnyklum skía og reiks sem lístust upp að neðan af drungalegri rauðri glóð. Soma var litið upp til orkaturtsins í skarðinu og sá allt í einu ljós í þröngum gluggunum svo þeir síndust stara út eins og rauðar glirnur. Hún undætt í hug hvort verið væri senda ljósmerki og aftur kom yfir hann óttin við þessa orka sem hafðum tíma horfið úr huga hans. Að því er að nú best fjökk séð átti hann ekki nema um eina leiða að velja, hann varð að fara og reyna að finna aðal yngangin að þessum ræðilega turni, en hnýjan létu undan við tilhugsunina og hann hrýði skalf. Hann kvarlaði augum niður til turninum og frá hornónum yfir skoruna framan við sig, hann pýndi trega fætu sínu til að hlýða sér og hægt og hægt knúði hann sig áfram sömu leið og áður, hann hlustaði með eyrónum öllum og gægðist niður í dimman skukkan undir klettónum við vegin Þar fór hann fram hjá staðinu þar sem fróðið hafði lotið lágt og enn fann hann í vitum sér óþefin af skellu og áfram hjælt hann hærra og hærra þar til hann stóð aftur í sjálfri skorunni þar sem hann hafði sett ringin upp og sér varðflokk Sjagrats fara hjá. Þar naman nú staður og settist niður þá að svo komið að hann gat með engum móti knúðu sig lengra áfram. Húnu fannst, ef hann færi yfir brún háskarsins og tæki eftir einasta skref hinnu megin yfir í landu Mordors, er það eins og óaftur kræft. Þá myndi hann aldrei geta snúið við. Án þess að vita til hvers, tók hann enn fram hringin og setti hann á sig. Samstundis varð hann varfið það hver þungur hann var, en hún um leið fann hann kröftugra og brýtna en áður til ílsku Mordors augans sem allstar var að leita að reyna að í gegnum skuggana sem að hafði spúð út sjálfu sér til framdráttar en hamlaði nú leitt þess í óró og efasemdum en sem fyrir fann sómi hvernig heyrnans skertist en sjónin þrengdist og dopnaði Klettavegginnir sikkur megin við skoruna síndust föllir eins og hann sæi þá gegnum þoku en hins vegar gata enn heyrt í fjarska slavrið í skellu þar sem hann lá í vesaldsinni og hátt og greinilega og mjög nálaðt sér að því er hún fannst heyrði hann óp og málmskelli Hann stökk upp og þrýsti sér að kletta honum í stíin, en kom ringurinn sér vel því að annar orkahópur var að ferli eða svo hjælt í fyrstu en þá gerði hann sér skyndilegre inn fyrir því að svo var ekki hinn skarpa heyrn hafði blætt hann orkahópin komi innan úr turninum en efsta horn hans var nú beint fyrir ofan hann vinstra megin við skoruna sómi skalf en reyndi að knýja sig af stað Það fór milli mála að einhver djöflagangur var á seði. Skild ekki það verið að þrótturu öll fyrirmæli hefði grind orkan og orðið yfirsterkari og að þeir varu byrjaði að pinda fróða og jafnvel í græðgi og grindaræði að höggva hann í spað. Hann lagði enn við hlustir og nú kviknaði með honum vonanesti. Það var engin vave á því að þeirri voru að berjast í turninum. Orkanir voru að drepa hvern annan. Þeim Sjakrat og Gorbak hafði lent saman. Þó varnin sem kviknaði fyrir tilgáttu hans væri ekki mikil náði hún til að kvetja hann áfram. Nú gæti verið að tækifærið opnaðist. Ást hans til fróðan náði nú yfir höndinni yfir öllum öðrum hugsunum. Hann gleymdi meira að sé allair háttir sem hann var í og hrópaði hátt: „Þér að koma frá því húsbondi min!“ Síðan hljópa hann áfram þrepinn upp skarfið og yfir það. Strax svo eftir beygði stigurinn til vinstri og lá á neður hinum eign. Það var ekki aftur tekið sómi var komin inn í mordur hann tók ringin af sér kannski út af einhverri djúbreittri tilfinningu fyrir hættu þó hann gerða undir því yfirskinni hann þyrfti að sjá skýrar maður verður að skerpa sjónir á skömminni, möldur að við sig og ekki er gott fyrir blindan að ráfa um í þoku hart og miskunalaust og beturt var það land sem blasti við honum beint undir fótum hans, fjall háryggur skuggafjalla bratt í stórum klættastöllum neður í dimmt heildýpi en handan þess virtist hefjast upp annar hryggur, þó miklu lagri og varan í kampinn skörðóttur og skeglóttur með ódalt tindum sem stóðu út eins og kolsvartar víktennur og bar í rauðan eldina baki þeirra. Það voru hennir grimmúðgu svarturhyggir Morgæ innri hringur landgirðingarinnar um myrkralandið Mordor Langt í fjarska en næstum beint fyrir framan handa við víðfæðum tóm virkurs allsett rauðum depplum smáelda, mátti sjá óulega brennandi glóð og upp af henni reis í voldugum stólpum þyrdlandi reikur, reikrauður neðst en svartur fyrir ofan þar sem hann kvarfinn í þungbólstraða lofttekjuna sem huldi allt þetta bölvaða land. Þar horði sómi og sjálfa eldriðju óródrín. Við og við sá hana eldvarpið undir öskukeilunni hittnaði og spýtti úr sem miklum slettum og guðsugangi heilu fljótonum af bránuðu grjóti, út um sprungur í hliðinni. Sumar raungvíslarnar streymdi logandi átt til bara dúr, niður eftir föstum rásum, aðrar liðuðust sína leið út á steinslettuna, þetta er kældust og lágu eins og skröldandi drekamindir sem eðandi kvalinn jörðin hafði ætt upp úr sér. Það var einmitt í þessum fæðingarhýðum sem Sómi sá fyrst dómstingju. Lóðarnir frá henni sem höfðu verið huldi skuggafjöllum, meður höfðu verið að klífa þau í að vestan, glóðu við svörtum klettonum, svo að þeir vittust eins og ataðir blóði. Sómi stóð yfirkomin af hryllingi í þessu ógnargliti því að þegar honum var litið til vinstri blasti turnin í konguskarri við honum í öllu sínu veldi. Hórnir sem hann hafði séð frá hinn hliðinni var raunar ekki annaðin efsti hluti hans. Austur hlið virkisins reis upp af bergsillu í fjallsvegnum, langt fyrir neðan í þremur voldugum stöllum. Það sneri bækinu í mikinn bergstapa fyrir aftan, en útrá honum stóðu stallarnir, þrýr brún og skörðóttir kastalaveggir hver ofan og öðrum, minkandi eftir því sem ofar dró, en hliðarnar þerr nýftar gerðar á snildarlegri steinhleðslu og vissu til norðausturs og suðausturs. Utanum lægsta tundstallin um 200 fétun neðar sá sómi virkisvegg með vígaskörðum sem lukti um þröngt hlið. Það var á söðustu hliðinni og opnaðist út á breiðan veg sem lág eftir þvernýpisbrúninni. Það til hann sveigðist söður á bógin og fórist neyðingum neður í myrkrið til að tengjast hjóðveginum yfir morgulskarð sem virtist halda þar áfram um skörðótt að sprungu í svarta morgaihrignum neður í gorgorót lægðina og áfram til bara dúr en hér þrönga einstigi sem sómi stóð á lá snarbrætt um þrep og líkkjur niður á aðalvegin undir grettum klettaveikjunum fyrir neðan turtliðið meðan sómi nú starði og þetta hrykalega mannvirki var þannum ljóst næstum svo skyndilega annað rökkvið að þetta virki hafði ekki verið reist til að verjast óvinnum utan Mordors heldur þetta móti til að halda þeim þar inni Þetta var þá í rauninni aðeins eitt af mannverkjum Gondors til forna, austur útvirkið til að verja íðilju, reist eftir sigur hinsta bandalagsins þegar vestmenn hugðust halda vörðum heið illa land Saurons, þar sem vita var að skeppnur lágu í leini. En eins og líka fórum með eldskegglu narkost og vígtön karkost, skegglu törnana tvo, þá hafði eins færi hér að varstaðan bilaði. Fóringi ringvómana komst með sveikum yfir törnin, og nú haði hann um langt skeið verið á valdi íllra abla. Eftir að Sauron snerið aftur til Mordor kom þetta landamæra virki honum að miklu haldi því að hann hafði fáa þjóna en marga þræla sem óttuðust hann og því var aðallhutverk virkisins eins og forðum að koma í veg fyrir undankomu frá Mordor. En þó, ef einhver óvinnur gerði svo djarfur reyna laumast inn í landið óséður þá var hér líka sívökul vargæsla ef einhver slippi fram hjá morgulturninum og skellu. Sjóma var nú allt of bersínílegt hvað vonlausta myndir vera fyrir sig ætlaði sér að skríða hér niður um margeigda múra og framhjá þrautvöktuðu turrhliðinu. Og jafnvel þóan slippi þar gegn kæmist hann ekki langt eftir veginum sem einni myndi vera undir ströngri gæstlu Ekki einu sinni svartir skuggarnir sem dýfst lágu þar sem rauða glóðin fækkiði líst upp myndu geta skilt honum fyrir náttglyrnum orka. En hversu vonlaus sem sú leið var, þá var hlutverk hans nú enn Það var ekki aðeins að komast fram hjá hliðinu og komast undan. Heldur að ráðast til yngöngu í það að leið. Hún var enn hugsað til hringsins en fann þar enga hugsfölun aðeins ógn og voða. Ekki var hann fyrrkomin í auksinni dómstingju sem logað þar í fjaska, heldur en varð var við breytingu og byrðisinni. Þegar hringurinn álgaðast hinn af oldugu deglu, Það sem hann hafði verið steftur og hamræður, óks apl hans og hann var illvígari og óhemjanlegri nefn að vilja styrkur kemja móti. Það sem sómi stóð þarna, og þó hann hefði ekki sett ringinu upp, heldur hefði hann bara í keðjunni um hálsinn, fannst honum hann að mann sjálfur stækka líkt og hann klætti sér í risavaksin afmyndaðan skugga sjálfsins, sem varpaðist á klettafiki Mordors. Enum leið fann hann að hérðan í frá erði einungis um tvo kosti fyrir hann að velja. Að þóla ringin, þó hann kveldi hann, eða að eigna sér hann og augra því valdi sem sæti sínu myrka byrgi handan við skuggadal. Ringurinn var þegar farin að fresta hans, nagað innan sjálfstæðan vilja hans og skynsimi. Viltar ímyndanir kom upp í huga hans. Hann sá fyrir sér sóma hinn sterka, hetju aldarinnar, stykandi fram með glóanda sverði yfir myrkvað landið og herinna sem flyktust að til að svara kalli hans þegar hann stemdi áttil barað stúr til að brjóta það neyður. Þá skildi hann láta að vefja öllu skíaþykninu upp, svo hvít sólin skinni og samkvæmt skipun hans skildi í gorgórótlægðin öll samfæld verða blómagarður og trjáa sem svignuð af aldinum. Hann þurfti ekki annað en að kringin, egna séran og allt þetta myndi hann framkvæma. Á þessari reynslistund var það ástin til húsbóndans sem best dugði honum til að standast freystingarnar en kannski líka undin er í óbyfandi almenn hoppítaskinsimi. Hann fann djúft í brjósti sér að hann var ekki nógu stór til að taka á sig alla þá byrði. Jæpil þó slíkar önað sínir væri ekki eintóm bröð til að svíkja hann. Honum hæfði aðeins einn lítill garður sem hann mátti sjálfu rækta í friði en ekki einhver resagarður þanin út í heilt ríki Og hann vildi aðeins stinga hann upp með eigin höndum, en ekki höndum ótal annarra sem hann alltaf þyrfti að vera að segja fyrir verkum. Þarfir utan eru þessar ímyndanir líkast til tómar blekkingar, sagði hann sig. Hann myndi strax sjá mig og mala mig áður en ég gæti einu sinni eft og hjálp. Hann myndi sjá mig, já, og það á stundinni ef ég leti hringin nú upp hér í mordur. Svona er það nú, ég geti ekki annað sagt að ástandið er eins og ræðilegt frostrét að vori emmi þegar það hefði geta gagnast mér að vera ósynilegur þá má ég ekki lengur nota hringin og ef ég nú held áfram þá verður hringurinn mér ekkert nema dragbítur og slegandi byrðið í hvert fótmál svo hvað á ég eiginlega að gera í þessu en í rauninni var hann í engum vafa ekki varum neitt annað að ræða fyrir hann en að fara hliðinu og hann mátti ekki vera að þessu slóri lengur Svo hann yfti eins og til að hrista af sér skuggan og losa sig við vofutnar sem lágu á honum og tók svo hægt að þoka sér neyður. Með hverju skrefi fannst honum hann sjálfur minka. Hann hafði ekki langt farið, áður en hann var skroppin saman í ósköp lítin og döðrætan hoppita. Nú var hann komin inn undir sjálfan turnveikin og gat heyrt hrópin og vopnaglamrið á nokkurs heyrnatækis. Þessar stundina að vilti skarki koma frá kastalagarðinum innan við hliðið. Sómi var næstum hálnaðu niður stígin þegar myrt hliðið opnaðist og tveir orkar koma æðandi út í rauðan bjarman frá eldfjallinu. Þeir beindu þó ekki fyrsinu upp að sóma, heldur stemdu neður að aðalveginum, en þeir höfðu ekki komist langt á hlaupunum þegar þeir rösuðu skyndilega og lágu eftir hreyfinga lausir. Sómi sá engum örfum skotið en hann gatt sér þess til að þeir hefðu verið skotnið niður af öðrum orkum frá vígaskörðanum á múrbrúninni eða úr skugga hliðsins. Hann held áfram fersinni, stuttið sér við veggin, minnstra megin, hann þurft ekki nema einu sinni að líta upp til að sjá hver vonlustu var að klífa hann. Steinhleðslan reis snarbrött upp tíu metra og hvergin eina sprungun ég sittluð að sjá upp að eðislútandi umgjörð eins og öfugum þrepum. Einar leiðin var um hliðið. Hann skreitist áfram og meðan rendi hann setti hann niður fyrir sig hvað margir orkarir setuleiði turtsins hefðu verið með sjakrat og hva margir í fild með gorbak og hvað er skyldu vera deila um ef rimmann stæði raumurlega á milli þeirra. Hann taldi að í varflokki sjakrats hefðu verið um 40 og helmingi fleiri eftirlitsflokki í eftirlitsflokki gorbax en að víst hefði varflokkur sjakrats ekki verið nema hluti af öllu setuleiði virkisins. Hann þóttist skilja að er hefdu farið að deila um fróða og herfangið allt ínu snar stansaði sómi því ómun var það snögglega ljóst næstum eins og hann sái fyrir sér með augunum míðríl brynjan auðvelt var fróði í henni og þeir myndu finna hana og af því sem hann hafi heyrt af framkomu gorbax myndi hann örugglega ágeirnast hana þá voru fyrirmæli myrkraturds orðin eina vörð fróða en ef er dyrðust að óhlína stem gætu þér drepið hann kvenar sem var. Drattastu nú og spórunum leti blóðu þitt, kallaði sómi til sjálfsín. Hafðið þig í það? Svo dróði hann fram sting og hljópað opnu hlýðinu, en rétti því að hann var að smjúa undir stóra hlýðbúan, bráðanum í brún. Hann var að lenda í nýri gildru, engu betri en kongulofa vef skellu, nema hún var ósynileg. Hann sá enga hindrun í veginum, en þar var eitthvað svo sterkt að vilji hans reði ek Hann leið til hliðar og þá sá hann í skugga hliðsins hinn tvo verði. Þetta voru stóra stittur sem líkt og sátu á hásæti. Hvorun sig hafið þrjá líkama sem snýri bökum saman og þrjú andlit sem horfðu jæmt inn og út og þert um hliðið. Höfuðin voru eins og hrækami og í kjöldu sér höfuðið er krumlur með klóm. Þeir virtist högnir út í stóra steinblökk, óhaganlegir en þó með vitund, því að einhver sífökull andi bjó í þeim. Og þeir gáttu strax þekkt hvern óvinn, enginn gætt komist framhjá þeim hvorki sínilegur ný ósynilegur. Þeir myndu hindra jafnt yngöngu hans sem útgöngu. Somi herti upp hugann og ætla að brjótast í gegn, en var stöðvaður með hnikk, líktu hann hefði reykist á og fengið bylningshökk á bringu og höfuð. En hann gafst ekki upp og greip nú til óvenjulegs dyrsku bræðs, að því hann datt ekkit annað í hug. Það var eins og hann fylgdi eðlís sinni og hann dró skindel upp kristalspípu galadrýilar og lyfti henni upp. Hvíti ljósi frá henni spratt upp og skuggarnir þurkuðist út undir dimmum bóunum. Hinnir ófrýnilegu verðir sátu jafn kaldir og óhaganlegir og áður en nú mátti betur greina óhugnaliðan svipðiðra. Eitt andartak sá svo mig glitta í svarta augnsteina með þvílíkri ílskurflærð að það lá við að hann gæfist upp. En smán saman fann hann hvernig undan og lippuðu sniður. Hann stökk á sniðvið á, en varla var hann komið framhjá og búin að stinga glerpipinu aftur inn á brost, fyrir hann varð varfið að eitthvað sem líktist stálskjafti small fyrir aftanan um leið og verðinir hófu enn vöku sína. Og nú gáðu þessir ílsku fláu hausar frá sér háskrækt hljóð sem bergmálaði og endurkastaðist um gnæfandi vegginna. Háttur ofan hann hvað við svarmarki glemjandi bjalla hrindi eitt slag. Þar fór það, sagði Sómi. Nú hef ég hrýnt dyrabjöllunni. Jæja, komið þá einhver til dyrra, rópaði hann. Segíð sjakrat fóringja hinn mikli alvakappi hafi knúið dyrra og það með alvasverði sínu. En það komið engin viðbröð. Sómi stikaði inn og stingur blikaði blár í hendihans. hans. Það var mjög dimmt í kastalagerðinu en þó sá hann að stjættin var þakin skrokkum. Rétt við fættur sér sá hann tvo orkabóliða og stóðu hnívar í baki þeirra. Einnaðum lágu margir fleiri, sumir stakir eins og er hefðu verið högnir þar eða skottnir úr fjarlæg. Aðrir fastir tveir og tveir saman, þar sem þeir tókust á að lágu döðir í helgreipum að stinga hvór annan kirkja eða býta. Steinstjættin var sleip af svörtu blóði. Somi tók nú í fyrsta skipti eftir því að skjaldanmerkin voru ólík. Sumir báru rauða en hinir tungl dregið upp í hryllilegan hauskúpusvip en hann staðnæmdist þó ekki til að kanna það nánar. Handan portsins blöstu við stórar dyr, halvopnar neðst á turninum og sái í rauðan bjarma fyrir innan. Stór orkil á dauður á þröskuldunni. Somi stökka yfir skrokkin og fór inn, hann skemaði kringum sig og vissi ekki hvert hann ætti næst fara. Við tók breyður og bergmálandi gangur frá dyrunum og að þér virtist inn í fjallslíðina. Hann var döflýstur með blissum sem týrði á í hildjum á veggjánum en einstu hlutin hvarfi myrkri. Markardyr og Op voru hér og þar til hlýðar en gangurum virtist tómur nema 2 eða þrjú lík lágu flöt á gólfinu. En af samtali fóringina sem sómi hafði hirt, þóttist hann mig að skilja að hvað sem fróði var í döður eða lifandi var í líklegast að hann hefði verið fluttur í klefa hátt upp í turninum. en hitt var verra að hann gæti þurft að leita allan daginn áður en hann fyndi rétt leið upp. Mér finnst líklegast að stígin sé aftarlega, myndir sómi við sjálfansig, því að allir turðstallarnir dragast inn, en það er best að fylgja ljósonum. Hann þókaði sér innrætti ganginum en mjög varlega, hlustandi með hverju skrefi. Geigu var aftur að koma yfir hann. Það var þó ekki nema hans eigin fótatak, en það magnaðist eins og klappaveri stórum plöttum á stein. Líkin á gólfinu, tómleikin, rakir svartir vegginnir sem síndust aðtæri blóði í bjarmanum frá blífsónum, lífræslan þegar snökkur dauði galt leynst í dýra gætt eða skugga, og í bakþánka sínum teilsunin um sín nálagan illirumissháttu varðana við hliðið. Þetta alltaf ætlaði að verða honum ofiða. Heldur hefði hann vilja að fá að berjast þú ekki við á marga óvinni en að glýma við þessu óþólandi grublandi óvissu. Þá knúði hann hugsun sína til fróða sem lægi bundin eða kvalin eða dauður einhver stær í þessum ræðilegu húsakinnum og hann hélt áfram. Hann var kominn inn fyrir blissið Næstum því að bógatir um aftast ganginum sem mynduði eins og hann hefði réttilega ímynda sér eins konar innra andyri, þegar hann heyrði háttur ofans í skerandi hryggluvein. Hann snar stansaði, fótatak nálgæðist, einhver hljóp í trillingi neyður glimjandi stiðagang fyrir ofanan. Hann var ekki nógu vilja sterkur eða viðbraksfljótur til að hafa stjórn á hendinni. Fingur hans fálmu eftir keðjunni, gómatnir komu að hringnum og greipu um hann. En sómið setti hann þó ekki upp, aðeins þrýsti honum að brjósti sér, þegar orki kom blaskætlandi niður. Skeppnan hljóp út úr dimum dyrum til hægri og á móti honum. Orkin var ekki nema sex skref frá honum, þegar honum var litið upp og sá hann og sómi heyrði hann taka andköf og sá óttan í blóðhlaupnum glirnónum en orkin snar stansaði strax af skelfingu því hann sá ekki lítinn og hrættan hoppita sem hélt titrandi og sverði heldur sá hann volduga þöggla veru vafða í gráan skugga sem gnæfði yfir og bari blaktandi blissið á bakvið hann sá í annari hendi hans sverðið með glampa sem skaran í augun þinn sem þríst vara brjósti hieltum einhverra duldta og naflausa ógn valds og torttímingar sem snöggvast hnipraði orkin sig niður svo snars nérist hann við með skerandi skelvingarveini og flýði aftur til baka varla var nokkur veiðihundur glaðar en sómi þegar sí fjandi snéri aftur óvænt við uppstigan hann rak upp óp og byrjaði elta skepnnuna Já, alva kappin gengur laus, hrópaði hann. Ég er að koma. Sýndu mér bara leiðinu upp eða ég skal fláðig lifandi. En hér var orkin auðvitað á heimavelli í góðri þjálfun og vel alin. Somi var ókunnugur, svangur og þreittur. Stígin var hár og brattur vindustígi. Somi var svo móður að náði varla andanum. Brátt var orkin horfinn úr auksín þó til hans heyrðust daufir fótaskettlir hærra og hærra upp eftir stegunum. Við og við rak hann þó upp vegin og það glumdi við í endurkasti niður veggina, en smán saman kljóðunaði allt. Sómi paufaðist áfram upp. Eina bótin að nú þóttist hann vissum að vera á réttri leið svo að hann varð strax borubrættari. Hann slefti taki á hringnum en herti þess í stað á belti sínu. Nú dáma mér ekki, sagði hann svo. Ef þeim líst öllum svona illa á mig og sting minn, þá gæti verið að það rættist betur úr þessu en á horðist. Svo lítur út fyrir að sjakrat og gorbak og félagar hafi sparað mér verkin. Hér virðist engin eftirlifandi hræða nema þessi litla rævils rotta en við það namann skyndilega staðar svo snögglega eins og hann hefði rekið höfuðið í steinmögg. Það sem svo slóan var merking orðana, enginn eftirleifandi. Frá hverjum skildi þá hafa komið þetta hræðilega ryggluvein? Fróði, fróði, húsbóndi minn, hrópaði hann hálf kjökrandi. Eður er nú búnir að drepa því, hvað á ég þá að gera? Jæja, fyrst verði ég nú að finna þig, fara alveg upp, upp í toppin til að sjá hvernig þar eru útleikis. Áfram hérði hærra og hærra. Allstaðar var dimmt, nema hvað einstaka vegblis lísti á einhverjum stegapallinum eða við hliðin á einhverjum dyrum sem lágu að hærri stalli turtsins. Svo maður að tellja þrebin, en þegar hann var komin yfir 200, misti hann töluna. Nú fór hann varlega enn áður því hann þóttist heyra rattir enn ofar í turninum. Svo þá virtist að fleiri en ein rotta hefði lifað af. En allt í einu, þegar hann gat ekki lengur náða andanum og varla lyft njám upp á næsta þrepp, var stegánum lokið. Hann stóð kýr. Rattirnar urðu greinilegri og nálægari. Somi skimaði kringum sig. Hann hafði nú klefið alla leið upp á flatt þakið á þriðja og hæsta stalli virkisins sem varum 20 metrar á breytt með lári brjóstvörn á brúnum. En hann kom upp um mitt þak í svolítið kvolf, efst í stigaganginum og voru láar dyr út á þakiði til austurs og vesturs. Útum austur dyrnar sá sómi yfir mordorslettuna, víðáttu mikla og dimma og þarfir handan logandi eldfjallið í fjarska Nýja ólga var að stíga upp úr djúpum gík þess og hraunstraumannir sem runnu frá því loguðu svo glatt að jafnvel hér í margra mínna fjarlæð lýstuði upp virkið í rauðri glóð. En út um vesturdyrnar sást ekki fyrir grunninum á törnálmu sem stóð háttu loft upp og rétti horfnið yfir brúnir fjallana til vestus. Þar glitti í ljós í einni gluggaglirnunni. En dyr voru neðst á törnálmunni aðeins um tíu metra frá sóma. Þar voru opnar en dimmar og innan úr gátt þeirra heyrðust rættirnar. Í fyrstu sinti sómi þeim ekki heldur sneri út um eistri dyrnar á stegaganginum og skimaði í kringum sig. Hann sá að hér myndi bardaginn hafa verið hvað svæsnastur. Allur pallurinn var þakin af dauðum orkum eða afhugnum og útreifðum hausum og limum. Af þessu öllu stafaði hryllilegri nálíkt. Þá heyrði hann að hinnu megin reysu upp rimmað með urri og pústrum. Einhver grenjaði og skreyði skjól. Rám orkarödd öskraði reyðilega og sómi þektti hana strax. Þessi harskeitt að hróttalega og að nýstandi kalda rödd. Engin annar en sjakrat fóringi vartöldsins hafði svo hátt. Hva neitarðu að fara aftur niður? Fjandinn hyrðið náki bölvaður markurðinn. Ef þú ímyndað þér að ég sé svo særður að þú þurfur ekkert að hlýða mig lengur, þá er það mesti miskilingur. Komdu hingað eða ég skal krækja augun úr þér eins og ég gerði við rauðbúk rétt á þann. Og þegar mínir menn koma, skal ég taka í lurginn á þér. Já, ég skal senda þig í kjæftin á skellu. Þú farð engan til að hjálpa þér, ekki fyrir en ert sjálfur döyður, svaraði snáki aðvendin. Ég er tvisver búna að segja þeir það að svínina skorbaks komust fyrsta hliðinu og engin af okkar liði komst undan. Aðins lagtuf og mutskas slupu í gegn, en voru báðir skottnir á flóttanum. Ég sáðan það nú út um gluggan, ég er að segja þeir þetta og þeir voru síðastir uppi standandi. Þess vegna verð líka fara að hjálp, en ég verð eftir því að ég er særður. Þessi anstigðar upprystnasekkur hann Gorbak sáska lenda í myrkur pittinum. Svo Bölsótaðist sjakrat og tvinnaði saman ílsku uppnöfnum og blótsirðum. Ég hafði alveg yfir höndina þegar þessi óþverri rak nýfin í mig, en svo kyrti ég helvítið. Þú verður að fara stað og sækja hjálp eða ég skal geta þig. Við verðum að koma bóðum til Lúkbúrts eða við lendum báður í svörtu pittonum. Já, þú líka. Þú skalt ekki halda að þú sleppir undan með því að húka hér. Ég fer ekki feta aftur niður stigan, urraði snáki, hvað sem þú ert fóringi eða ekki, fjandinn hafiða. Og hættu svo að mynda hnífinn eða ég sendi þér ör í kveðin. Þú skalt ekki halda að þú verði lengi fóringi eftir að er frétta því sem hér hefur gerst. Ég varði törnin af fullkomnum trúnai gegn þessum fúlu morgulrottum, En það er meiri ringulreiðin sem því fóringjarnir hafi valdi með að þetta er fáránlegu deilu ykkar um þýfið. Ég vil ekki heyra meira um þetta frá þér, uraði sjakrætt. Ég hafði ströng fyrirmæli, það var gorbak sem byrjaði rifrildið þegar að reynda að stela þessari vænu skiptu. En þú þurftir nú samt ekki að bregðast svo harkalega við því, sínaf hvað þú væri mikill og voldugur. Og hann hafði þó meira vitt í kollinum en þú, þráttur er allt. En marg sæði þér að annar og sá hættulegri að þessum njósnurum gengi laus, en þú vildir ekki hlusta á hann. En Gorbak hafði rétt fyrir sér, segi ég. Einhver voldugur strískappi leikur hér lausum hala, annarkvort einhver að þessum blóðugu alvum eða þessum skítugu törkum. En svo kallast Gondormenn á orkamáli. Og hann er komin hingað. Ég segi þér alveg satt, þú heyrði nú í bjöllunni, Samt hefur hann komist fram hjá verðanum og það er bara tarkaverk. Ég mætti honum í steganum og meðan hann er þar fer ég ekki fet. Þar hlýði ég þér ekki, jafnvel þá værir natskúli. Ég reyfi mig ekki. Það var ekkert að nað, öskraði sjakrat. Þú ætla bara að gera það sem þér sjálfum sýnist. Og þegar tarkin kemur, stekkur auðvita burt og yfirgefi mig. Nei, þú skalt ekki sleppa. Ég skal stinga maðgahólur í belgin á þér fyrst. Nú kom minni orkin fljúandi út um turðirnar. Á eftir honum kom sjakrat, stór orki og svo handleggja langur að þegar hann hljópa lotinn dróan lúkunar með jörðinni. Annar armurinn hekk lamaður og virtist blæða úr honum en í hinum hjælt hann á stórum bögli. Í rauðu glitinu sá Sómi sem faldi sér bakvið dittnar á stegahúsinu sem snöggvast í ilsku þrútið andlitið er hann fór framhjá. Hann var allur rákáttur í framan eins og revinn af beittum klóm og aðtáður blóði, slefa lag frá framstæðum vígtönnum og það snördlaði í honum eins og dýri. Eftir því sem Sómi gat séð úr felustasínum, eldi sjakrætt snáka fram og aftur um kastalaþækið, Það var til litla kvikindi komst undan honum og skust aftur upp í turnálmuna og hvarf. Þá dokaði sjakrætt við. Sómi sá út um austudinnar að hann stóð við grindverkið lafmóður og krefti og rétti styrlega úr vinstri klónni. Hann lagði böggulinn á gólfið, þreif upp langan rauðan hnýf með hægri klónni og spýtti í blaðið. Svo þokaði hann sér fram á brjókstvörninni, lögð fram yfir brúnina og gægðist niður á neðri stallinn langt fyrir neðan. Tvisa hrópaði hann en fjökk ekkert svar. Skyndilega, þegar sjakrat löyt þannig fram yfir grindörkið og snýri bakinu að stegahúsinu, sá sómið sé til furðu að eitt líki sem þarna lág hreyði sig. Skrattin sá skreittist áfram, tegði fyrst kló eftir bögglinum og skjögraði og fætur. Í hinni hendinni hjælt hann á breyðitu spjóti með stuttu brotnu skafti, svo rétti hann sig upp og rétti til höggs en á samri stundu slepp svolítið hvæs út á milli tanna hans, sambland af sarsauka eða hadri. Sjakrat vart sér til hliðar snögt eins og höggormur, vart sér við og rak hnífin í háls anstæðing síns. Þar náði ég þér, Gorbaka, eftir hann. Jæja, svo þú varst ekki alveg dauður? Ha-ha, <háhá> jæja, ég skal líka ganga almenlega frá þig núna. Hann stökk á fallin skrokkin og stappaði og trappaði á honum og við og við stakkan og risti hann með nýpnum. Loks varð ánægður og þá reyði hann aftur hausinn og gaf frá sér hræðilegt gurglandi sigur öskur. Svo sleikti hann blóðið af hnýpnum og stakk ánum milli tannanna, þreyf upp öggulinn og kom haltrandi að nálægari dyrum stegahúsins. Somi hafi engan tíma til að hugsa. Hann hefði getað sloppið út um hinnardyrnar en varla án þess að til hans og það þýtti ekki að ætla sér að leika feluleik lengi við þennan rillilega orka. Hann greip til þess ráðs sem var líka stil heppilegast í þessari stöðu. Hann stökk á móti sjakrætt með háu bardagagaskri. Hann hélt ekki lengur um hringin, en réði þó enn yfir honum sem höldu afli, þrúandi ógnun við þræla mordors, og í hendi sér haðan sting og byrta nánum skar orkan í augun eins og gneistaflug frá lyftrandi stjörnu í hinnum hræðilegu alvalöndum, en draumar um slíkan ljóma voru martræðir hans líka. Og sjakrætt gæti ekki bæði í sen barist og haldi dýrmæti sínu. Hann nam staðar, urraði og beraði vít Svo allt í einu á orkamáta, stökkandi hliðar, og í því að Sómi hljópa á hann beitti hann böglunum bæði sem skildi og vopni og að landi honum fast í andli dóvinarins. Sómi skjögraði við og áður en að næði jafnvæinu hafði sjakrat þóti framhjánum og niður stigan. Sómi hljópa á eftir honum bölvandi en ekki þó langt, því að allt í einu varð honum aftur hugsa til fróða og myndist þess að hinn orkin hafði aftur farið upp í turninn. Hann átti og ræðilega vöndu að ráða og hafði engan tíma til að hugsa það til enda. Ef sjákratt kæmist undan myndi hann á í hjálp og snúa aftur til baka. En en só færu eftir honum gæti hinn orkin unnið voðaverk uppi í turninum. Það var heldur ekki víst að só mér náði sjákrati á hleipunum og altes líkleitt að hann jafvel fælli fyrir honum. Nema hvað skyndilega snýrir sómi við og hljópur stigann. Sjálfsagt vitlusa ákvörðun eins og venjulega hjá mér andarpaði hann. En skyldan biður mér fara fyrst upp turnin, sem síðar í skert fyrir neðan hljópsjakrat neyður alla stiga og út um kastalagerðið og hliðið og hjálta sinni dýrmættu byrði. Ef sómi hefði geta ímynda sér kvílíkri angist og sorg það átti eftir að valda, er líklegt að hann hefði hugsað sig um tvisvar. En nú hugsaði hann um það eitt að ljúka leitsinni að fróða. Hann lættist varlega dyrunum á turnálmunni og fetaði sig innum þær. Þar tók við neða myrkur. En brátt greindu starandi auga hans dauft skinn hæra megin. Það kom frá öðru stegaopi dimmu og mjógu, annar vindustigi sem ringaði sig upp turnin með fram útvegnum, en bjarma bar frá blesi einhver fyrir ofan. Sómi fetaði sig varlega upp þreppin. Brátt kom hana snarkandi blesi, festi yfir dyrum minstramegin við stegagangin anspænis glugga opi, sem vissi til vestus. Þannig var blýst þetta ein af rauðu glirnónum í turninum sem hann og fróði höfðu séð neðanfrá þegar þeir komu út minni ganganna. En sómi ræðast í framhjá dyrónum og áfram upp á næstuhæð og óttast á hverjistundu að ráðist yrði á hann og hann fyndi kirkjandi fingur grípa um hálsinn aftanfrá. Og nú kom hann að sem vissi móti austri og fyrir innan hann annað blýst yfir dyrum sem vissi sömulegis inn að miðju turdsins. Þær dyrur voru opnar en myrkur í gangi fyrir innan, nema svo lítið til bjarmi, sem endur kastaðist frá blisinu og eldbjarmin að utan sem smaug inn um gluggagætið. En hér lokaðist stíin og náð ekki herra. Sómi skreiði inn í gangin. Til bekki handa voru lágar dyr, en báðar lokaðar og læstar. Hann heyrði ekkert hljóð. Ég er komin á leiðarenda, myndraði Sómi, eftir allt þetta turdklifur. Þetta getur varla verið toppurinn á törninum, en hvað er nú til ráða? Hann hljóp niður á neðri hæðina og ætlaði að opna dyrnar þar, en hurðin haggaðist ekki. Aftur upp á eðri hæðina og svitin bogaði af andliti hans. Hver mínúta fannst honum dýrmætt, en þar liðu hver á fætur annari á þess að hann fengi nokku að gert. Honum stó nú alveg á sama um sjakrat eða snáka eða hvern annan orka sem útvar var þótinn. Hann þráði aðeins að finna húsbóndarsinn, að mega sjá sem snakvast svip hans eða finna eina stertingu handar. Á lókum var hann orðin svo uppgefin og vonlaus, hann settist niður í næstefsta þrebinu og grúði höfuðið í höndum sér. Allt var hljótt, svo skelfilega hljótt. Blesi sem var alveg að brenna upp snarkaði og sloknaði og hann fann myrkrið enn meira umlíkja sig en og flóðbylgju og þá tók hann allt í einu sjálfum sér til undrunnar upp á því að raula fyrir munni sér á þessum árangusleysa lokapunkti færðarsinnar og sorgar. Hann vissi ekki hvað í ósköpunum kom yfir hann. Rött hans kvað við mjóróma og titrandi í kvöldum og dimmum turninum. Rött örfinglaðs og uppgefins hoppita sem engin orki hefði einu sinni geta ímynda sér að væri söngur alvakappa. Hann raulaði gömul barnaljóð frá heraði og síðan brot úr saknaljóðum Bilbós sem komum fram í huga hans eins og svo lítið endurminningablík frá heimaslóð. Og þá var allt í einu eins og hann öðlaðast nýjan kraft og hann hvað veraust, eitthvað sem hann hafði aldrei heyrt áður, en hans eigin orð röðuð sér óavitandi við hér einfalta sönglag. En mun þó vorið vestur ná og vaksa blómið smátt, Og skógur fríkka og fossa á og fuglar syngja dátt. Og kanski er nótt þar heið sem hér og himin hvolvið bjart og stjörnu í hári björkin ber sem bliki álva skart. Þótt dimman hér ég gisti gám og gerði sér ferð mína öll þá óvar turnum heimsins háum og hærra en nokkur fjöll. Æi svífa mun þar sólin trú og sveimur stjarnaskær, því skali kalla kvöldsett nú nýja kveðja stjörnur þær. Já, óvart hurnum heimsins hám, ætlaði hann að halda áfram, en þagnaði skindilega. Hún er fastan heyra daufarödd, sem komin svo ansvar við sögnum. Nei, nú heyrðist það ekki meir, en samt heyrði hann eitthvað, en það var ekki rödd. Fótáttak nálgæðist. Styrnar voru opnaðar varlega í ganginu fyrir ofan, það marraði í hjörum. Somi bældi sin neyður og hlustaði. Aftur lokust styrnar með daufum dynk og svo kvein í orkarödd. Hæ, þú þarna, bölvuð haugrotaðinn, hættu þessu ylfri eða ég skal koma og gera út af við þig, Heyriru það? Ekkert svar. Jæja þá, urraði snáki, en það er best að ég komi samt og líti á þig til að sjá hvað þú ert að bralla. Aftur marraði hjörónum og þegar sómi gægðist upp fyrir þreppbrúnina sá hann ljós blakta í opnum dyrum og mirkanskugga orka koma út. Hann virtist vera með stiga og skyndilega randa upp fyrir sóma það var aðeins komist upp í efsta turdklefan með lausastiga gegnum lúgugat. Snáki reisti stigun upp, reyndi á stöðuleikan og klifraði upp. Sómi heyrði hann draga klingu frá og svo hvað við hans. leigdu kyr er þa skal verða því er dýr þú vott nú sjálfsatt ekki langt eftir ólívar en ef du vilt ekki að fjöri byrji strax ættur að halda skúffunni lokaðri skilur du það en ég skal þó gefa er smá veförun og það small við eins og í svipól við þa gaus reiðun upp í brjósti sóma svo hann var sem óður hann reis of fætur og hljóp eins og byssubrendur upp stigann En í reyfingum myndi hann helst á kött. Hann stakk höfðinu upp um lúi í gólmiðinni á kringlóttum klefa. Í loftinu hekk rauður lampi en móti vestri við sér hátt og dimmt gluggagat. Einhver vera láðar á gólfinu undir glugganum en yfir anna að í svartur orkaskökin. Hann leifti svipinu upp í annarskipti en höggið fjall aldrei. Æpandi þauðt sómi yfir gólfið með stingi hendi, orkin snar snerist á hæli, en áður en hann gæti nokkuð að gert, snetti sómi sveipu armin af honum. Öskrandi af sásauka og óttarriðist orkin beint af augum áan. hann. Því gegaði næsta sverðalag sóma, hann misti jafnvægið og fjell aftur fyrir sig, en þreyfi orkan í fallinu svo hann þauðt yfir hann. En áður en hann gæti staðið upp, heyrði hann vein mikið og síðan þungt fall. Orkin hafið viltu æði stíðið yfir lúubrúnina og fallið neður um opið. Somi hirt ekki hótum hann meira, heldur hljópa verinu sér láðar í hnibri á gólfinu. Það var fróði. Hann var allsnakinn og virtist líkaðar í móki í einhvers konar skítur í turskurú. Hann lifti upp armi eins og til að bera fyrir höfuðsér og síða hans mátti sjá ljóta svipurák. Fróði, fróði, elsku húsbóndi minn, hrópaði Somi en sá varla neitt fyrir tárum. Það er ég, Sómi, ég er komin. Hann reysti húsbónda sinn upp og þristi honum að barmi sér. Fróði lög upp augun. Hvað, er mig enn að dreima, myldraði hann. En hennir dreimöndin voru svo hryllilegir. Nei, þig er alls ekki dreima, húsbóndi, svaraði Sómi. Þetta er raumurlegt, það er ég, ég er komin. Þar er varla hægt að trúa því, saði Fróði og fæðmaði hann að sér. Þarna stóð rétt á þann orki með svipu yfir mér og svo bre og þá að mig heldur ekki að dreyma þegar ég heyrði söngin og reyndi að gera vart við mig. Vasta þú? Já, vissulega var það ég, fróði, húsbóndi minn. Ég hafði gefið upp alla von eða næstum því. Ég fann hvergi nokkuð staðar. En nú hefur fundi fundið mig, sómi, elsku sómi minn, sagði fróði og hallaði sér aftur í mjúkun faðmi vinarsins og lagði aftur augun eins og barn sem nýtur kvíldar eftir að elskandi hönd eða rödd hefur hrakið myrkfælina burt Somi hefði helst vilja setja hann áfram með fróða í óendanlegri gleði yfir endurfundunum. En ekki varum slíkt að ræða. Það var ekki nóg að finna húsbónda sinn, hann eri líka að reyna að bjarga honum. Hann kisti fróða á ennið, svona vaknaðan úr fróði húsbóndi minn, sagði hann og reynda látast vera hress og glæður, eins og þegar hann dró gluggatjöldin frá í bakgabotni á sumarmorni. Fróði andvarpaði og settist upp við dogk. Hvar erum við? Hvernig kom Það er nú engin tíma til að fara og segja langa sögur fyrir að við komum okkur í öruð skjólfróði, sagði sómi. En það get ég sagt þér að við nú stattir í törninum sem við sáum þegar við komum út úr gönganum áður en orkarnir hansömuðið. Ég geri mér ekki grein fyrir hver langt er um liðið, ég býsti þið meira en dagur. Ekki nema einn dagur, sagði fróði, fyrir mér eru það eins og margar vikur. Þú verður einhver tíman að reykja það allt fyrir mér ef tæk Ég man að ég fann fyrir einhverju höggi eða var það ekki og ég hrapaði niður í myrka og ljóta drauma svo vaknaði ég og komst á því að vakan var ennþá verri Orkarnir voru allt í kringum mig Ég held að þeir hafi þá verið búin að hella ofan í mig einhverjum hræðilegum drikk Við það var eins og ég rankaði við mér en ég var mjög þjáður og úrvinda Þeir afklættu mig úr öllu og svo komu tvær stórar ófreskjur og byrjaði að yfirheyra mig Þeir kvöldu mig þangað til ég var við það að missa vitklóruna, stóðu yfir mér, yldu sig og munduðu sífælt nýfarsýna. Ég gleymi aldrei klónvera og glirnum. Þú gleymi þeim auðvitað ekki, ef þú heldur áhrum að tala um þá fróði, sagði sómi. Og ef við viljum ekki fá þig aftur yfir okkur, þyrftu við að koma okkur burt til snarasta. Geturðu gengið? Já, ég get það. Svaraði fróðu og reis hægt og fætur. Ég er ekkert meittur sómi, ég er aðeins og úrvinda að þreitu og ég finn til hérna. Hann bendi mig fingrinum aftan á hálsin minnstra megin. Hann stóð upp og þá síndist sóma eins og hann væri klættur í eld. Nakin húðans var eldrauð í ljósi lampans í loftinu. Hann gekk tvisar fram og aftur um gólfið. Þetta batnar, sagði hann og vetti strax svo liðir Ég þorði ekkert að reyfa mig þó ég var skilin einn eftir því að þessi vörður var alltaf að koma til mín. Það var þangað til ópin og áflógin byrjuðu. Þessir tveir stóru fyrtar þeir fóra deila held ég út af mér og pjöngu mínum. Ég lá hér skelfingu lostin, svo var allt dauðakýrt og það var enn verra. Já, það kom míst upp með sætti meðal þeirra, sagði sómi. Ég geti trúa að þeir hafi verið hérna um 200 talsins þessi skýtu og rustar hér í tönninum. Það var nokkuð stór byrti fyrir sóma gambanna kingja, er svo mátti segja. En þeir sá um það sjálfur fyrir mig að drepa hvern annann svo ég þurfti ekkert að hafa fyrir því. Þar var ég sannarlega heppin, við höfum nú samt ekki tíma til að fara yrkja heilt hetjuljóðum það, ekki fyrir við erum komnir út hérðan. Jæja, en hvað er nú til ráða? Þú getur varla að fara því labbitúr alls nækin um svörtuslóðir, fróði húsbóndi minn. Þeir það bókstaflega allt. Hann hnibraði aftur saman á gólfinu og löyt höfðinu eins og orðin hefði átt að minna hann á í hve algjörum vandræðum hann væri og örvandingin náði takja á honum. Allt hluturkokkar hefur misfarist sómi. Ég vil þó við sleppum út hérðan, munum við ekki komast undan. Einungis alvar gættu sloppi hérðan. Það er engi vandi fyrir þá að komast undan burt af mirgarði, langt burtu yfir hafið. Ef ég það er nógu vitt til að halda skuggánum burtu. Nei, nei, segðu ekki allt fróði, húsbóndi minn. Það er ekki hægt að segja neitt hafið með ístleikist enn. Því að ég tók hann fróði, fyrirgeðu mér, og ég hef varvett hann öruglega. Ég er nú með í hálskeðjunni og hef líka fundið hvað hann er hræðilega þungur. Svo mér fálmaði eftir ringnum og keðjunni sem hann var festur á. En ég býst við að þú vilji nú fá hann a En sómi var hálf tregur að láta ringin af hendi og að leggja þá byrði aftur á húsbóndasinn. Ertu meðan? Hrópaði fróði og tók andkjöf. Þú ert hérna meðan! Sómi, þú ert Þá allt í einu breyttist rödd hans undanlega. Fáðu mér hann, hrópaði fróði. Hann stóð á fætur og tegði fram titrandi hönd. Fáðu mér hann strax. Þú mátt ekki hafa hann. Svona nú fróði húsbóndi minn, sagði sómi og honum var eran, Svo dróðan ringin hægt fram og smegði keðjunni yfir höfuð sér. En gættu þín nú húspóndi að við erum í sjálfu myrkralandi. Og þegar við komumst út hérðan, blásir eldriðja við og allt sem þar er. Þú mynd komast að því að ringurinn verður þér nú mjög hættulegur og þunga byrði fyrir þig. Ef hann er nú alveg ofviða, gætti ég þá kannski ekki léttir byrðina. Nei, nei, eftir fróði og hrifsaði ringin með keðjunni úr höndum sóma. Nei, þú færð það ekki í þjófurðinn. Og hann blési út og starði á sóma með augun glóandi af ókta og heift. Svo skindilega, í því að hann hjælt ringnum í greip sér, rökk hann með agdofa. Það var sem þóku breyði frá augum hans og hann strauk hendi yfir sátt ennið. Hræðileg sínin hafi virt svo raumuruleg því hann var enn svo sljór af sárum og ótta. Sómi hafði fyrir auglítið hans breyst í glottandi orka, ógeðslega skeppnu með gráðu um og slefandi kjafti sem ætlaði að hrifsa dýrgripin frá hannum. En nú hvarf sínin honum. Hanna kreip Sómið af hótum hans, andlítans sár þjáð, eins og hann hefði verið stungin rýtingi í hjartastað og tárin streyndu af augum hans. Ó, Sómi, rópaði fróði, Hvað á orðu lét ég mér munn fara? Hvað hef ég gert fyrir mér? Eftir allt sem þú hefur gert fyrir mig? Hérna sérðu hér hræðilega vald ringsins að verki. Ég vildi óska hann hefði aldrei, aldrei fundist. En hafðu ekki ávíkjur að mér sómi. Ég var sjálfur að bera þessa byrði til endilokana. Því verður ekki breytt. Þú kemst ekki inn á milli mín og þessa hlutskiptis míns. Þá verður það svo að vera fróði húsbóndi minn, saði sómi og þurrkaði sér um augun með erminni. Ég skil, en ég get samt ekki orðið að einhverju liði ef ég má. Ég verð nú til dæmis að hjálpa þar að komast út hérðan og það má ekki býða. En fyrst þarf að fá einhver föt og útbúnað og síðan eitthvað til að borða. Auðveldast verður að útvega fötin, þar sem verður nú í Mordor er skinsamlegast að klæðast búningi í innfætra. Við eigum Ég er hættur um að ég finni ekkert annað en orkabúning á þig, fróðu húspundi minn, og sama gildir mig. Ef ég verðum líka tveir samferða er besta við hæfum hvor öðrum, en vafðu þessu fyrst í stað um þig. Somi tók af sér gráu alvarskikjuna og sveipaði henni um axlir fróða. Svo vatt hann bakpokonum fram af sér og lagði hann á gólfið. Þínast dró hann sting úr slíðurum. Það sáttu var gneista á blæðinu. Ég var náttin búinn að gleymum um þessum fróði húsmondi mínn sagði hann Nei þér náði ekki öllu af þér manst ekki að þú fékst mér sting og glerpípi drottningar Ég hef síðan varveitt korttveggja en lánaði mér þau ögn lengur fróði húsmondi minn. ég verð nú að fara og sjá hvað ég get fundið bítu eftir mér en það væri gott ef þú gengir fram og aftur til að liðka fæiturna ég geri hvað ég get og vona að ég þurf ekki langt að leita varðu varlega sómi sagði fróði, Þó að hann flýtiðir, alltaf geta einhverir eftirlifandi orkar leigið í leiyni. "Ég verð að hætta á það," sagði Sómi. Hann fór varlega að lúguopinu og fetaði sig niður stigann. Ekki leið meira en mínúta þá kom höfuð hans aftur í ljós. Hann kastaði löngum rýtingi upp á klefakólvið. "Hér hefuru nokku til að verja þig með," sagði hann. "Hann er nú dauður, þessi sem landiði þig með svipunni. Hann hálsprautsuði í flýtinum." Þú ættir að draga stigan upp eða þú getur fráði húsbóndi minn og síðan mátt ekki fella hann neyður fyrir ég nefni leynuorðið. Elbereth, kalla ég. Það er leynuorð alva sem engin orki þorir að taka sér í munn. Fróði sat um sinn og setti ánum skjálta. Hryllingsótti fór um huga hans, en svo reysa hann upp, sveipaði gráu alvaskikjunni um sig og til að bæja vandum hugsunum frá sér fór hann ganga fram og aftur og leitaði og gægðist inn í hvert horn þessa fangaklefa síns. Og ekki leiða löngu, þó óttinn gerði úr því heila klukkustund, að heyrði lávar að rödd sóma fyrir neðan. Elber eð, elber eð! Fróði slakaði löfléttum steganu niður og uppkom sómi, másandi og blásandi með heilan bakka á höfðinu sem hann létt dunka niður á gólfið. Flítum okkur nú fróði, húsbóndi minn, sagði hann. Mér var töluverið leitur því að finna eitthvað nógu lítið á okkur. Við verðum að notast við þetta. En við verðum líka að hafa hraðan á. Ég mætti engu kveiku og sá ekki neitt, en ég er samt órólegur. Ég held að sé fylgst náið með þessum stað. Ég get ekki útskýrta, en sem sagt, ég hefða á tilfinningunni að einna sem fúlu fljúandi ritturum hafi sveima hér yfir hátt upp í náttmyrkriðinu þar sem ekki sést til hans. Hann opnaði baggan. Fróði horfði með viðbjóði og það sem útrónum kom en það var ekki um annað að ræða. Hann varð að fara í þess að leppa eða vera nakin eðla. Þarna voru síðar og laðnar brækur úr einhverjum óhrinum hárfældi og vesti úr snjáðu leðri. Hann fór í það. Utan yfir vesti setti hann á sig þykka ringabrynju sem hafði verið æði stutt fyrir fullvaksin orka en of stór og þá ekki síður þung fyrir fróða. Auðanum breynjuna spendi hann á sér belti en við það var fest slíðurum með revil breyðu stungusverði. Þá hafði sómi tekið með sér nokkur sínishorn af orkahjálmum. Eitt er að hæfði fróða sæminlega og hún var svartur kollur með játnköndum og játngirðum klættum leðri og yfir nefskjólinu sem myndi á fuglskokk var merki hins illa auga málað í rauðu. Víst var morgulhjálmur górbaks glæsilegri og betur unnin, sagði sómi. En það hefði nú varla náð nokkuri átt, finnst mér, að halda inn í mordor með hans stöðutáknum eftir allt sem hér hefur gest. Jæja, þá er nú svo komið fróði húsbóndi að þú stendur hér í fullkomnum skrúða smáorka, ef ég má vera svo djarverið kallaði það. Að meista kosti væri verkið fullkomnað ef við gætum útveða þér grímu til að hilja andlítið. Fengi er lengri lavandi handleggi og geti svolítið hjólbeinóttan En þetta sýnis mér að helskætti komið upp um þig Svo færði hann fróða í stóran kolsvartan köpl En nú ertu út í allt búinn Þú getur svo bara krektir í einhvern skjöld sem er líst á í leiðinni En hvað með þig, Somi, sagði Fróði Við þurfum að fara vel saman Já, ég hef nú verið að velta þig fyrir mér fróði húsbóndi minn, sagði Somi En það er víst ekki verð að ég skilji neitt að mínum föggum eftir og við getum ekki eitt þeim. og ég get ekki bórið orkabrinnju yfir öllum fötunum en einhvern veginn verði ég að hilja mig. Hann kraup niður og braut saman álfarskeikjunum sína. Úr því varð furðulítill strangi sem hann stakk í pókansinn á gólfinu. Só stóð hann upp, vatt pókanum á bakið, sett á sig orkahjálm og brá utanum sem öðrum svörtum köblið. Svona nú, sagði hann, nú draugum við nægilegan dám hvora vöðrum og nú er bara að leggja í hann. Ég er nú rættur um að ég get ekki lagt upp löng marathónhlaup, Somi, sagði fróði með kaldhænislegu brósi. Ég von að þú hafir spurst fyrir um krárnar við veginn, en hefur alveg glemt að þú á hvar við getum fengið mat og drykk. Hóhjálpi mér því hef ég alveg glemt, svaraði Somi í sama tón. Svo blístraði hann af forkastanlegri hneikslund því fókstu nú að minnast á þetta froði húspóndi minn og ég er strax vorin glor og þistur af tilhugsuninni ég manki gleingur hvenar síðasti munbitin eða í degi dropin kom inn fyrir vari mér ég gleymdi því algjörlega í ákvarðanum eftir að leita að þér en látum okkur nú sjá síðast þær í athugaði þá minni mig að ég hafi enn átt nóg af vegbrauðinu á samt sem við fengum hjá Faramír Þoryngja til að halda okkur upp í tvær og fara sparlega með það. En hafi nokkur dropi verið eftir í flöskunni er í hrætturum hann sék til skiptanna. Það verður ekki nóg fyrir tvo, svo mikið er víst. En hvernig er það? Þurfa orkar ekki eftir að geta og Lifa er kannski bara á fílulofti og eitri? Nei, þeir þurfa að geta og drakka alveg eins og við, sómi. Skuggin sem ólðá getur aðeins afskræmt en ekki skapa neitt. Ekki neitt nýtt á sér sjálfum. Ég held ekki hann hafi getið orkanum líf aðeins kramið á og afsk og að þeir eiga að lifa, verðar að fá næringu eins og aðra lifandi verur. Þeir geta innbyrt fúllt vatn og últ í kjöt, eða þeir hafa ekkert betra, en eitur taka þeir ekki. Þeir fóðurðu mig vel, og því er ég líklega betur á mig komin en þú. Það hlýtur einhver star að fyrirfinnast matur og vatn hérna. En við höfum engan tíma til að leita að því, sagði sómi. Jæja, en ástandi er annars ekki einslæmt og þú heldur, sagði fróði. Ég var nokku Ég komst að því að þeir höfðu þó ekki tekið allt frá mér. Ég fann matarpókan minn innan um tuskur og gólfinu. Jú, auðvitað höfðu þeir rótað í honum, en líklega hefur þeim ekki gerðist að útliti eða líkt vegbröðis alvana lemba sinnu, ekki frekar en gólri. Þeir hafa útbýjað því um allt og sumt er trappað og brotið, en ég notaði tíman vel til að sapna því saman. Það er líti minna en þú getur lagt til... En þeir hafa tekið allan matinn frá fara og broti vatnsflöskuna mína. Jæja, þá er ekki meir um það að segja, mælti sómi, við höfum nóg til að byrja með. Það verður vest með vatnið, en drífum okkur af stað fróði. Ef við komum okkur ekki úr spórunum, myndi það ekki gagnast okkur þó við hefðum heilt stöðu vatn í pelanum okkar. Nei, ég reym ekki af stað fyrir hefur fengið þér eina munnfylli sómi, sagði fróði. Ég læt mig ekki með það. Hérna, fáðu þessa alvaköku og drektu svo síðast að dreytilinn úr flöskunin þinni. Þetta er hvort sem er allt svo vonnust að það þýðir ekkert að hafa áhyggjur að morgundeginum. Við fáum sjálfsagt aldrei að upplifa hann. Á endanum komu þeir sér af stað. Þeir fóru niður léttastigan og að þeir búinu tók sómi hann niður og lagði hann í ganginn við hliðina á föllnum orkanum. Hringstígin var dimmur en þegar þeir komu út á þakið mátti enn sjá bjarmann handan fj þó að róðin væri nú að deyfast. Þeir völdu sér af döðum náum sinn kvorn skjöldin til að fullkomna gerfi sitt og heldu áfram förinni. Áfram fættu þér sinni niður stóra stegagangin. Þegar niður kom fórðum jafnvel að finnast í samanbörðunum að turdklefin í topnum hefði verið notalegur. Þeir voru komnir út í virkiskarðin og allstæðar blasti við þeim sami hryllingurinn. Allir í turninum í kóngulskarði virtu stauðir er samt virtist staðurnar jafn hættulegur allur gegn sýrður skelvingu og fólsku loksins komu þeir að útgöngudyrranum og námu staðar jafnvel þar sem þeir stóðu aðeins á lýndar fundu þeir eins og mæða á sér ílsku varðanna þessara dökku þögulu líkamninga sitt koru megin við hliði en gegnum það matti líka greina daufan bjarma frá Mordor þær fetuðu sig áfram yfir ókræsisleg orkahraginn en með hverju skrefi varðum erfiðara og rétt áður en þeir komust að hliðbóanum stöðuðust þeir þeim var orðin kvöla færa sig um hver þumlung og jæmt viljið þeirra sem líkami varð helteikin þreitu fróða skorti með öllu kraft til að takast á við þetta, hann hneig til jæðar ég kemst ekki lengra sómi, möldraði hann það að líða yfir mig, ég skil ekki hvað þetta getur verið en ég veita að vertu bara rólegur Það er hliðið, einhver djöfulskapur er tengdur við það, en ég komst á þann innu það og ætlaði mig líka komast út. Það getur varla verið hættulegra nú en í fyrarskiptið. Nú leggjum við í það. Sómi dró aftur fram að álfa glaskala og glasið blossaði skyndilega upp, líkt og til að hylla hugrekki og verðleina aðgerfi hinnar trúfastu brúnu hoppítahandar sem hafi unnið svo mörg afrek. Blindandi byrta þess lýsti upp virkiskarðin svo að myrkriði varð að víkja undan skínandi ljómanum sem myndi helst á eldingu, nema hvað blossin var stöðugur og sloknaði ekki. Gild ó elbereth, rópaði sómi. Því að án þess að hann skildi hvers vegna, þá kvarlaði hugur hann skindilega til álvana þegar þið voru á ferli heima í heraði og þegar söngu þeirra bægði svörturitrunum burt úr skóginum. Aia Elinjón, Ankalima, hrópaði fróði að bæki honum. Vilji varðana var skyndilega brostin líkt og kliftfæri og snæri og fróði og sómi stöyluðust fyrst áfram, en tóku svo rás allt hvað af tók. Útum hliðið og framhjá voldugum sitjandi stittónum með glórandi klirnutnar. Við hvað brestur. Festisteinn bogans skall niður rétt á hælaðin og brotnaði móla. Það munaði aðeins hásbreytt að þeir yrðu fyrir honum. Bjalla glumti við og varstittunar gáði frá sér ærandi trillingsskræk. Hátt lofti var þeim svarað og út úr niðamirkri geimsins laust neður líkt og víganetti einhverju vangjuðu flikki með viðurstikilegum skræk svo það var engu líkara en tjöld himinsins ripnuðu neður úr.